A műsor két vendége a mai napon, egyrészt Pilunémet István. Sziasztok! Másrészt pedig Érsek Bádovics Nándi. Sziasztok! A témánk az pedig a korrupció. Mindaz, ami ezt az országot megnyomorítja, és mindaz, ami lehetetlenné teszi azt, hogy a, az amúgy is árellenúszás, mely a globalizáció sűjesztőjében való el nem tűnésünket feltételezné, az még oly reménytelen legyen. Szóval annak érdekében, hogy át tudjuk tekinteni, hogy mennyire büdös, mocskos korruptországban élünk, néhány rövidebb, hosszabb sztorival, néhány eléggé szövevényes oknyomozással, néhány brutális tényjel és néhány statisztikával kívánunk szolgálni számotokra. A több mint 425 ezer tavaly ismerté vált bűncselekmény közül mintegy 500 volt olyan, amely korrupciós jellegűnek tekinthető, mondta a parlamentben Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter egy napi rendelőtti felszólalásra reagálva. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter hangsúlyozta, a kriminál statisztika nem mutat megdöbbentő változást a korrupció gyanús bűncselekmények kapcsán. 1997 és 2005 között 605 és 958 között mozgott az ilyen bűncselekmények száma. Nem gyanús nektek egy kicsit? Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszternek az okoskodása ezzel kapcsolatban, hogy tíz éve nem változott a korrupció mértéke. Tehát, hogy hogy valami 425 ezer bűncselekmény közül csupán 500 korrupciós bűncselekmény. Miért lehet az, hogy ez az arány egyrészt változatlan, másrészt pedig ilyen csekély? Miért, miért, miért hozhatja ezt fel Takács Albert ilyen büszkén, mint egy kihúzva magát? Nem hát lehet, valószínűleg hogy... azért, mert nincs is, nincs is korrupció Magyarországon. Áh, hát azt tudod, hogy semmiféle korrupció nincsen Magyarországon. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy... Azok a bűncselekmények, amelyeket a politikai garnitúra követel, illetve a hatalom követel, mondjuk rendőrök követnek el, mondjuk ügyészek követnek el, mondjuk politikusok követnek el, azok felderítetlenül maradnak, tehát nem lesznek belőlük rendőrségi ügyek is. Ezért aztán a statisztika az ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó tud maradni. Mire való a mentelmi jog? Merőföl vagy van a kérdés. Hát a mentelmi jog az a legjobb. Hát az a legnagyobb bulik, azok mind mentelmi alapon folynak. Nem fújjuk meg a szondát, és ezzel a történettel mi, még csak a legaját, a legapróbb és a legpitlákkább részintem említettük az egészet. De meg. hogy milyen pitlák az jellemző? De, de figyelj, arra emlékszel, hogy nyilván, hogy meg tehát változtatták a, a szonda fújással kapcsolatos szabályozást, a tisztelt házminek után több ilyen balhé volt, hogy a, a megállított képviselő nem volt hajlandó a fújni, és most úgy szól hogy a szabályozás ezt szó szerint nem emlékszem a törvényre. A lényeg az, hogy abban a pi tehát csak akkor tagadhatja meg a szonda fújását a tisztelt képviselő a mentelmi joggal rendelkező úr vagy hölgy, amennyiben a munkáját ez az intézkedés akadályoztatja. Tehát, ha én sietek, akkor, ne akkor nem kell szondát istenem De mi van akkor, hogyha mondjuk a rendőr zavarja a sofőrt az ivászatban? Tehát a sofőr az éppen egy félviszki fél süveget tart a kezében, és fogy menne tovább. és a rendőr meg megzavarja őt ezzel ebben. Tehát ki szereti azt, hogyha ivás közben zavarják, főleg, ha vezet. A legbusztusabb. Hát a legundarítóbb. És tényleg, hogy a rendőrök milyen pofátlanok manapság a politikusokkal, nem csak hogy vezetés, de ivás és vezetés közben odaáll a hülye szondájával és elvárja, hogy fújja meg. Hát na most a politikusnak köztudottan az a feladata. Hogy, hogy az országot reprezentálja. Na most egy alkoholista országban úgy gondolom, meg egy korurult országban úgy gondolom, hogy az autóvezetés közben ivó, ivó politikus az éppen reprezentálja a társadalmat. Na most ebben a rendőrőt meg akarja zavarni, az úgy gondolom, hogy egyrészt felháborító, másrészt pedig elfogadhatatlan. Természetes. De ha követjük a statisztikákat is, um, ugye az optimista becslések szerint Magyarországon körülbelül 800 ezer alkohol problémákkal küzdő ember él. Tehát ez helyek közül 800. De a 800 ezerből 800... 600-nak nem okoz problémát. Tehát ez a problémákkal küzdő, ez így nem fontos. Tehát ilyen 800 ezer alkoholista, így, így fontos. Így pontos. A 600 ezer teljesen jól érzi magát, és a 200 ezer az a két Ez problémát okoz. Tehát, hogyha ezen statisztikák szerint indulunk el, akkor valószínűleg a 400 politikusból nyilván van 30 alkoholista, Én, és szerintem teljesen gúszustalan, hogy Akik ők ezt embert 600 ezer embert reprezentál. prezentálsz. Várjál, várjál, olyan, ez, ez még mindig nem olyan pontos. Mert hogyha ennek a társadalomnak mondjuk nem szondáztatná meg az arcát senki az autóban, akkor az ivászatot valószínűleg nem délután 5 vagy 6 óra körül kezdenék el a koca alkoholisták, hanem már reggel 9 órakor valószínűleg elkezdenék, amikor indulnak a munkába. Tehát, hogyha a, a társadalomnak is ilyesfajta, hogy is mondjam, szankciókkal kéne számolni, mint a politikusoknak, hát lehet, hogy sokkal több lenne az alkoholista. Minden esetre mi a magunk részéről tényleg örülünk, hogy a, hogy a, korrupt, hogy a társadalomnak a korrupt szegmentumát is képviselik a képviselőink, és ott is jelen van. De most gondolj bele, a képviselőink körében nem lenne jelen a korrupció. Hát hogy éreznénk mi azt, hogy ez a népképviselet? Hogy éreznénk mi azt, hogy ők minket képviselnek? Hogy képviselnek minket? Tiszta kézzel. Hát föl lennénk, hát én a magam részéről föl háborodva. Én szeretném látni az engem képviselő politikusokat, amint azok éppen pontosan úgy járnak el egy ilyen helyzetben, ahogyan én nekem soha nem volt életemben lehetőségem. De ha lenne, biztosan én is jó. így cselekednék. Korrupcia az, az persze mind, mindig jelen lesz így a társadalomban, de azért... Uh... A külföld nagyobb politikai kutatóintézetek már felhívták arra a figyelmet, hogy a kelet-európai országoknak egy nagyon nagy problémája a korrupció, meg hogy, hogy igazából ez a fő problémája a kelet-európai országoknak. Tehát, meg igazából szerintem nem a mentelmi joggal van gond, tehát az, az még oké, hogyha... Szerintem jó, egyébként ez De érdekes, mert a mentelmi jog az ugyanakkor egy szükséges dolog. Igen, igen, biztosítja azt, hogy, hogy nem lehet... Nem lehet politikai okokból félreállítani mondjuk van. politikusokat arra hivatkozva, hogy mondjuk itt részegen vezettek. Olyan hozzáállással van gond, hogy amikor mondjuk van egy szabály, hogy a parlament folyosóján nem lehet dohányozni, akkor, és, és ez, ez nyilvánosságra kerül, mert lefilmezi egy kamera, akkor utána nem az történik, hogy megfeddik azokat a képviselőket, akik a parlament folyosóján dohányoztak, vagy legalizálják a dohányzást, hanem egyszerűen kitigötják a kamerákat a parlament folyosójből. Ez, ez nem maga a korrupció, de ez az a mentalitás, hogy a korrupció, korrupció ja. melegágya, és valahonnan minden eredezthethető. Egyébként ugye van az a szálló, hogy korrupció az, amiből engem kihagytak. De... Nem, az nem a gruppen szex? <laughs> hogy... Azért, azért a magyar társadalom úgy általánosságban, hogy megfigyeled, tehát a, a televízióban hal az átlagember egy hírt, mégpedig van az, hogy gipsz a politikus tetten érték, hogy 20 millió volt a csomagtartójában, és véletlenül valaki tudta a sorszámát a bankjegyeknek. Az az a csúnya ember. De hány olyan embert ismersz, aki még nem dicsekedett el azzal, hogy hö, hö, tízért tovább engedett a rendőr. Szóval, de az nem számalmas ugyanakkor, hogy tíz rugóra lehúzták, és még dicsekszik a barom. De hogy ez a legnyomorultabb, de itt Kelet-Európában ez a dicsőség. De tényleg az a szörnyű egyébként, hogy ezeknek a politikusoknak bármilyen jogosítványt adunk, ezek a rohadtak visszaélnek vele mindennel tehát bármit adsz neki, tehát bármit adsz a kezébe, amit azért adsz a kezébe, hogy megvédelmezd őt az aljas és alantas politikai támadásoktól, mondjuk, hogy őt, őt, őt, őt politikailag félre állítani, és ő ezt felhasználja a legaljasabb, legalantasabb üzelmeinek a, a, a gyakorlására. Nem tudsz olyan szerszámot a kezükbe adni, amivel ne nyitnák ki a széfet kulcsát. Igen, igen, igen, de, Nem, de ennek innen. mi az oka? Hát az ellenőrzés hiánya, hogy egyszerűen nem, nem lehet utána nézni annak, hogy, hogy hova mennek a pártpénzek, milyen látod pártpénzek a... jönne be, jönnek be. Ez a pártképszírozási törvényel is összefügg, ez ami a korrupció melegágya. Látod, Lándi, ez a felháborító, hogy ennyire hiányzik a bizalom ebben a kis országban. Itt vagyunk, körbevesz minket mindenhonnan a Szláv-tenger, és még egymásban sem bízhatunk. Hát kiben bízunk mi itt? a Kárpát-medencében, hogyha nem a saját véreinkben. Hát 2002-ben komolyan mondom, 2002-ig volt az a felháborító eljárás a rendőrségnél, hogy ilyen belső vizsgálati ügyosztályt működtettek, ami egyáltalán nem tudom, hogy amiért, miért, miért volt rá szükség. Tehát ténylegesen tönkretette a morált a rendőrségnél. Én nagyon-nagyon sokat hallottam erről, hogy az egyik rendőr nem tudott megbízni a másikba. Például az egyik el akart menni erőszakolni, és nem mert szólni a másiknak, hogy van kedved eljönni velem, mert nem tudhatta, hogy ő esetleg a belső ügyosztálynak az ügynöke, vagy a belső vizsgálati osztály esetleg ő beszervezte, vagy figyeli, és ezért nem tudott elmenni, nem tudtak ilyen nagyobb, ilyen ötös Csoportokban elmenni nőket, erőszakolni városszerte, hanem így egyesével kellett menni, és hát hát hát szörnyű veszélyeknek is tették ki Most gondoljál bele, egy férfi egy nővel szemben. Hát hogy előszakoljon az a szerencsétlen. Hát az egész. De ennek a sötét korszaknak, hál' Istennek vége. Hát 2000 ben amikor megjött Mengyesi, de hál' Istennek ez véget ért. Az őszintesség korát éljük Igen, igen. Mindenki elmondhatja. De a bizalom, a bizalom, de tényleg szükség van a bizalomra. Minek az a belső vizsgálati osztály? Mikor ott van egy csomó rendőr, akik, akik helytállnak egymásért. És, és mikor ott van, ott van, tehát olyan rendőrkapitánnyal, mint Gergényi. Miért van szükség belső vizsgálati osztályra? Én ezt nem A két lábon járó morállapot. De tényleg. Semmi baj. Hát, hogy felháborítónak tartom, és igazából, igazából és tudod, mit hallottam, hogy most visszaállítják? Hát, egyszerűen. Na hát, látod, ez a legbotrányosabb, hogy most itt valaki megvádolja ezeket a szerencsétlen rendőröket, amelyeknek mindegyiknek mennyi van, és rögtön visszaállítják a belső vizsgálati osztályt. Csak hogy már rögtön ne is bízzanak egymásban a rendőrök. Hát mi hogy bízunk a rendőrökben, ha ők se bízhatnak meg egymásban? Hát, itt a magyar a magyarnak válja ki a szemét, komolyan mondom. Halló, halló! Szevasztok, sajátok. Um, tulajdonképpen a korrupcióról egy miféle érdekes kis segít a szemben. Um, nem is olyan régen jöttünk haza halsúból, és... Uh, Megeljutottak minket a rendőrök, mint rendkívül gyorshajtókat, biztonsági biztonságívőeket, és viszonylag a fényszólónk sem volt felkapcsolva. Közelettük, hogy nem van nálunk kész pénz nagy mennyiségben, hanem csak pusztán 3000 forint, amire a rendőr közelte, hogy hát az valami kevés. Mi hogy tudjuk, de nem ebédeltünk. Kaptunk kettő darab nántott sírk és Tőlük hármezerért. Hmm, hmm, nem, nem, nem is nem volt, drága. Nem nem volt drága. Nem volt drága. De, de az az teljesen ez teljesen jó, mert akkor lehet tehát így, hogyha megéhezem az autópályán, megállok és tudok vásárolni szendvicset. Nem, nem. Ez sajnos a hortobágynál lesz volt, úgyhogy hmm. annyira nem, de... Hmm. Vizet is kellett volna kérni. Nem lehet mindjárt gulyás nem. kapni a hortobágynál, mert csak úgy rendőrgulyás. Rendőr Hamis gulyás, tudod? <laughs> Köszönöm, hogy hívtál. Megcsúsztuk, köszi. Köszönöm. Hát ezeknek a sztoriknak azért se vége, se hosszabb. Bizonyára mindenki fel tud sorolni a saját környezetéből jó néhány ilyen kis apró, cseprő esetet. De az a szorlatos, nem... amikor mondod, hogy mennyi van nálad, és mondja, hogy az kevés. Tehát az Na, az ha, ha. Vagyunk, nem? Tehát hogy korrupt vagyok, de ennyiért nem, ne haragudjál. Hát azért nekem is van becsület, de szaros két-három ezzerért csak úgy. Vegy szendvicset szentvűját inkább. Na hát az tiszta üzlet, nem? Volt, volt egy eset, ami azért volt kellemetlen, mert hogy mag, a, a rendőrre pirított rá az egyik barátom, történet az annyira röviden hogy haladtunk az akármelyik úton, 60 km/h sebességgel körülbelül, és mint kiderült, fotóztak, megállítottak, félreállítottak, és a barátom, az, hogy mondjam, gyakorlatilag ő ragaszkodik, köti az ebet a karóhoz, és csak a törvényes eljárás érdekli. Megállítottak, rendőr mondja, hogy tudjam, miért állítottuk meg, bla, bla bla bla bla és akkor elkezdte ütögetni a szokásos történet a kezéhez a forgamit. na, hogy oldjuk meg a szituációt. <Színt> <Szerinten> <Színt> és akkor kiérzett a barátom az ablaka, és közölte, hogy hát biztos úr tegye a dolgát, ami a törvényben le van írva. Hát de Hát. <gül> és a totál zavar volt a valő, hmm. és a végén kőért tette, a... hogy nem akarjuk megerőszakolni, vagy megérszek. <gül> tényleg a... ezek a Dr. Freud, az nagy erőkkel jár. <gül> <gül> szóval nem, hogy Az a félelmetes egyébként, hogy a, hogy a mi rendőreink akkor jönnek zavarba, amikor törvényesen kéne eljárni. <gül> Tehát hogy most mit is kell csinálni, ilyenkor? Hát ilyenkor van az a lépés, amikor belerakják a forgalmiba az öt én meg elmegyek az autóba az, a forgalmival, hogy leegyeztessem az, az ősön a forgalminak az érvények. És a, utána visszaadom. De, hogy nem így történik, akkor hogy van az ügy Én azt már nem emlékszem. Már nagyon régen volt úgy, hogy így nem így volt. Egyébként a, a jókat derülünk ezeken a sztorikon, de szerintem ez az a mentalitás, és mind a két részről tehát a tisztelt autós, illetve az állampolgár valamint a rendőr részéről, ami, ami megágy az annak, hogy nagyban itt azért milliárdok tudnak eltűnni. Ép, építenek nekünk ö, völgyhidakat oda, ahol, le, egy, ahol nyugodtan ki lehetne kerülni azt a két 70 méteres dombot, ö, és lehetne sorolni hetekig, hogy mi, hol miért és hova tűnik el. A Vám- és pénzügyőrség nyomozói bűnügyi információk alapján vesztegetés közben tetten értek egy pénzügyőr Törzsörmestert három hete, közölte szerdán a VPOP, a korrupciós ügybe keveredett férfit azonnal elbocsájtották a testülettől. A rendelkezésre álló adatok alapján a pénzügyőrnyomozókat tetten érést követően előállították kollégájukat, aki ellen vesztegetés bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek a miskolci nyomozó A a szolgálati viszonyát a regionális regionális megszüntette. megszüntette, derül ki a WPOP közleményéből. VPOP ügy az további információkat azonban nem közöltek. különböző is közöltek volna. Majd lesz egy belső vizsgálat, elbocsátjuk, hát különböző Ezek a belső vizsgálatok ezek annyira jók, de tényleg, tényleg ezek a belső vizsgálatok, hát ezek, tényleg, tehát a... Elintézzük bent, ti ne foglalkozzatok vele majd, <gül> de, nem, de, de nem félelmetes egyébként, hogy egy rendőrt azt, hogyha megsérti a törvényt, sokkal súlyosabban kéne büntetni, mint egy civilt. Nyilván. Hát értelemszerűen ő egyrészt a rendőre, másrészt meg mennyivel komolyabb hatalommal bír, mm. mennyivel komolyabb eszközökkel rendelkezik, és mennyivel könnyebben tusol el bűncselekményeket. Tehát, hogy... Ne. Tehát egyrészt fegyvert visel, másrészt egy szervezetben dolgozik. Tehát hogy ez nem is fölösleges is ezt így, ezt így taglalni, hogy mennyivel, mennyivel súlyosabb eset, hogyha egy rendőr követel bűncselekményt. És mi történik, ha a rendőr követel bűncselekményt? Sokkal kevésbé kell felelnie. Tehát egészen más bíróság előtt kell, kell neki egyáltalán számot adnia. Tehát ő, ő nem is polgári bíróság elé kerül. A ügyészség vizsgálja ezeket na, az ügyeket? Az, az, az, az, az Aha. Aha. Na de hát ők azért elég kemények szoktak lenni Hát igen, például most ezzel a rendőrrel Amelyik a szénatéren A, a, a OTP-ben lopott Na jó, de hát uh, tud, tud, Több gyerekes édesapa volt Jaj, ja, ja az más ne, ne, Hát a ne, több gyerekes édesapa De rossz vagy de szüksége volt hát. Ja hát igen, végül is Hát végül, négy volt végül, is, végül is bement, a, bement az a túszejtő, őt agyon lőtték, Érdekes tehát hogy ő között. meghalt, őt kilőtték, uh -huh. mint, mint a kutyát, és utána meg a rendőr, aki bement biztosítani, ugye? tehát hogy ő azt a területet, azt ő, ő biztosította, tehát kvá, kvázi átvette a bankbiztosítását a, bank a túlszejtőtől. Érdekes ugye? egyébként, hogy ilyenkor rögtön minden bulvársajtó elkezd írni arról, hogy hány gyermekes apa volt, hogy ö, neki mennyire szüksége volt erre a pénzre, stb. stb. És közös esküvőjük lesz a nyáron. <gül> ez ja, ez nem, lesz, nem lesz gond az esküvővel, mivel hogy az ítélet, ami 10 <gül> napon belül meglett az ítélet, az is zseniális, Na, nem? Valami roppant sem. E, tehát, tehát az ítélet másfél évre felfüggesztett négy éves szabadságvesztés. Aha. Tehát négy év szabadságvesztés másfél évre felfüggesztve ezért. Most az a kérdés, hogyha ezt egy civil csinálja, tehát én bemegyek a bankba. Egy civilként ellopok ennyi pénzt. És vonalat fegyver, mert nála volt? Hát én biztosítom Igen. a helyszínt. Itt már. Tehát, azt a helyszínt eleinte a bank alkalmazottai biztosították, majd tőlük átvette a biztosítását a helyszínnek a túszejtő, majd a túlszejtőtől átvette a rendőrség. Hát az első kettőnek nem sikerült a lopás. Sem a banki alkalmazottak, de sem a túszejtőnek a rendőrnek sikerült. Tehát ez másfél évre felfüggesztett négy évet ér. Halló, halló! Sziasztok, Tamás vagyok, egy vámos. Hadd hagyjam egy kicsit a mondiális Jó, mert néhány dolgot szeretnék pontosítani, amit az előbb behangzott. Okay. Minden ilyen esettel kapcsolatban, illetve az ilyen esetek, amikor kiderülnek, ezeket kihirdetik az állomány előtt. És nem csak az, hogy ki mit el, hanem a végeredményét is. És nagyon sok esetben, ugye én magam is hallottam, az indokolási részben a bíróság súlyosbító körülményeként veszi figyelembe, hogy ő ezt hivatásszerűen egyenruhásként követte el. Tehát ugye az előbb elhangzott az, hogy ez enyhítő körülmény, vagy nem veszik figyelembe, pontosabban ugye hívául ott föl, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy ezt egyenruhással követte el ezeket a cselekményeket. Uh -huh. Úgyhogy ezekről az összes úgymond bámivatalnál tudomást szereznek, mind arról, hogy valaki hát egy ilyen sajnálatos dolgot követett el, amit úgy gondolom, hogy mindenki elítél, aki aktív, mert mi még tovább is szeretnénk ebben a ebben a testületben dolgozni. Azért mi... ítélitek el, mert szeretnétek sokáig ebben a testületben dolgozni? Nem, azért ítéljük el, mert a mi presztisünket egy ország világ előtt elég rendesen lerontja. Uh -huh. És mi úgy gondoljuk, akik becsületesen végezzük a munkánkat, nem kevés pénzt hozva az államháztartásba, olyan körülmények között, amilyenek között dolgozunk. Hát ö, igen, igen. Szerint, szerintünk ez negatívan befolyásolja a, a, a hangulatot. Uh -huh. Egyértelműen, de Ennyi nálatok ez hogy van a belső vizsgálat például? Nem is a belső nem vizsgálat, vizsgálat a belső ellenőrzés, tehát hogyan derítik föl, hogy valaki esetleg? Nyilván valamilyen operatív módszerekkel bukkantak a kollerával, tehát volt információ róla, tehát azért senki nem megy ki az utcára, és nyilván belebutlik egy úr pénzügyőrbe. De most már csak pénzügyőről beszél, hogy -huh. beszélhetnénk is. Mhm. Tehát voltak, valamilyen nincs, nincs, ilyen, nincs el... ilyen bizottság, ami csak azzal foglalkozik. Ele van, be van belső ellenőrzés, ez uh -huh. nálunk nem szűnt meg, ez folyamatosan van. Uh -huh. Hány ügye van évente körülbelül, azt nem tudod? Hát nézd, én nem olyan pozícióban vagyok, hogy ilyen számokat tudjak. Jó, jó. Hát köszönjük, hogy hívtál, tisztább lett a mundér? <laughs> hát remélem. Mi reméljük, köszönjük. Sziasztok. Hello, hello.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 <gül> ez Nürnbergben érdekes módon mégsem számították be nekik igen, ez fura ebben a témában felkészületlenek vagytok, írja az SMS író Na, felkészült, akkor lehetnénk benne hogyha részt vettünk volna benne vagy pedig, hogyha tényfeltáró újságírók lehetnénk, de akkor meg, hogyha beszélnénk róla, akkor lehet, hogy meghalnánk. Aha, tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy bocsánatot szeretnénk kérni a kedves SMS írótól azért, mert. A maga ezt... nevében, Robi, én nagyon értek a témához, gurula Bentley, megvan a Budai villa, kérdezzetek. Tehát itt van korrupció szakértőnk, Pilú. Hát, az, az, hogy mi felkészületlenek vagyunk ebben a korrupció témában, erre mi büszkék vagyunk. Egyébként más témában sem vagyunk különösebben felkészültek, de bocs, hogy élünk. Tehát egy kicsit felkészültebbek lennék, lennénk, lehet, hogy már kórházban feküdnénk. Bocsi! Jaj, szeretnénk elnézést kérni mindjárt. Viszont itt van velünk a vonalban Bihari László, a Népszabadság online munkatársa, aki ráadásul Kármán Irén régi ismerőse, és tegnap járt bent nála a kórházban, és ő kitudakolta, hogy milyen az ő állapota úgy az egészségére, mint az ügyére vonatkozóan. Igen, sziasztok! Helló! Hello. Hello. Hello. Kívánok! Hello. Na, László, igaz az, hogy azt mondták itt, vagy azt hallottam ilyen különböző internetes újságokból, hogy, hogy a 16 éves fiát gyanúsították meg a rendőrök azzal, hogy jól hasba rúgta? Hát igen, szóval volt egy kihallgatás, ahol, ahol, ahol a rendőrség ezt, ezt a lehetőséget, egyszerűen a családi konfliktus lehetőségét vizsgálta, ami szerintem... De akkor a rendőröknek a gyanújával szemben, nem, ugye nem rúgt a hasba a fia. Úgy hát, értitek? hogy ér hát, értjük? Hát, úgy értjük, ahogy a rendőrség figyelhet. Minden esetőséget ki kell Aha. vizsgálni. Mindene. Na erről hát, mi a véleményed? Sőt, mi Irén véleménye erről? Hogy a rendőrség meggyanúsította az ő fiát, Ismét hát, a rendőrség meggyanúsította jel. Kármán Irén fiát azzal, hogy ő rúgta hasba a saját anyját, mondván, hogy minden eshetőségre gondolni. Én ezt nem állítottam, hogy meggyanúsították, csak ezt írták az egy izgálat, hogy igen. Meggyanúsították. Én szerintem szerintem ez, ez úgy tűnik ezek, ennek alapján, hogy megpróbálják azt a, azt a verziót végjátszani, hogy ez egy családi konfliktus, vagy oh. eh, ami még szebb, egy ilyen maffia belháború. Oh. Eh, az, Igen, eh, azt hallottuk, hogy kétes viszonyba keveredett valami mafiózóval. Hát úgy tűnik, azt, hogy Kármán Irén az, is... Suttogják, megint elkezdtek suttogni a különböző újságok, hogy ilyen viszonyba keveredett ezzel, Igen. azzal, oh. meg hogy a családi konfliktus. Én azon Igen. csodálkozom, hogy még nem jött elő a származása. Aha, aha, igen, pedig hát nyilván előtt fog, vagy előtt kéne azt is. De lehetséges, hogy valamiféle rasszista, rasszista, rasszista, rasszista bűncselekmény. És akkor talán kettő legyet ütne az a, a, hát a MSP vagy nem is tudom ki, Jaj, vagy hogy jaj. jaj! Egy csapásra, hogy, hogy akkor ez rasszism, rasszizmus fellángolt Magyarországon újra. Egyrészt, másrészt pedig semmiféle korrupciós ügyről nincsen szó. Van. Rasszista igen. bűncselekmény. Igen. Családi rasszizmus! Tehát fia rasszista indíték a anyját, vagy valami ilyesmi, nem? Ez jól hangzik, végül is. Minden ezt esetőségre gondolni kell. Ez lehetséges, hogy a saját anyja nem ismeri meg a saját fiát, amikor éppen hasba rúgja. Na jó, figyeljetek, azért, azért baromi nehéz nekem ezen ponykodi, mert én láttam. A... Azt a 16 éves srácolt, akinek ez egy igen komoly hát, hát, vilá, hát világos de hát a, az a gyalázat, Na jó, de hát ez egy gyalázat Hát mi, mi a magunk részéről Próbáljuk a dolgot valamilyen módon Feldolgozni, hát hogyan lehet ezt feldolgozni Hanem iróniával hát hát hogy, jaj, hogy, jaj, Nagyon durva jaj, jó, az egész jaj, sztori, mert... mert tényleg Én is olvastam például az Index megírta Hogy ez a szegény srác Ez sírva mesélte az, az A kórházban Igen Sztorit. Hát, de, de, de hogy, hogy mondjam, tehát azért meggyanúsítják meggyal, a saját fiát, most gondoljál bele, hogyha bárkivel bármi történik ebben az országban, mert túlságosan mélyre ás egy korrupciós ügynek a, a vizsgálatában, másnap kiderül, hogy a saját apja vagy a saját anyja tette el láb Igen. Mi lehet a, nem is pusztán a közmorálnak, hanem a... Hanem a, a a rendőrségnek, meg a hatóságoknak, meg az államilag szervezett korrupciónak, illetve az államhatalomnak, valamint a, a magánszektornak, az államhatalomnak, valamint a bűn, bűnszövetkezeteknek. Az, ez a mértékű összefolódás, ez az zuhanó repülése a közmorálnak, amiben vagyunk. Hova vezet ez, és hol, hol van a vége? Hol van a porond? Hát én szerintem, látjátok, meg, meg hát tudjuk mindannyian, hogy, hogy ebben az országban mekkora hajlam van a a dolgoknak az eltussolására. Hát erről szólt az egész rendszerváltásunk és az azóta zajló történet, hogy, hogy soha semmilyen ügyet nem rakunk rendbe, hanem minden bekül a szőnyeg alá, és most, ami itt, itt zajlik a szemünk előtt, az, az egy arra való kísérlet, hogy, hogy megfelelő indokokat találjunk újra, ennek az egész ügynek a, az elfelejtésére. Hát például, hogyha a Kármán kiderül valami, mondjuk azt, hogy a, a, a, a családja rossz, vagy én nem tudom én, bármilyen a dolog, akkor már az egész dolgot bele lehet a szőnyeg alá, nem? Igen. Látom, ah, ahogy a Zsanetről Zsane is kiderült egy smás, meg ahogyan Marina Hedvigről is kiderült egy igen. Más. Szerinted ez igen. egyébként politikai ügy, vagy... Mi, minek neveznéd? Tehát, hogy... Á, ne, ne visszaim már eon politiká, miért lenne Jó, de tényleg, <gül> ez de, a politiká? Jó, ez de... a feltételezés is felháborító, és szeretném a magyar politikai garnitúra nevében egyszer is mindenkorra visszautasítani. Ugye? De mi a véleményed erről, hogy ezt mondják, hogy ez nem, ne, ne, ne csináljunk ebből politikát, hogy Gyurcsány Ferenc feláll a parlamentben, és azt mondja, hogy, hogy ugyan már miért kell mindenből politikát csinálni? Én, én, én nekem az az érzésem, hogy, hogy a, a szociák, akiknek itt van egy baromi magas labda a kezében, valami miatt ö, ö, megegyeztek már a fidesz vagy erről nem is kellett beszélni, hogy ezt az ügyet ők nem játsszák ki. Tehát, hogyha a, a szocialisták kihátrálnak e mögül a dolg mögül, pedig itt nyilvánvalóan MDS-es MDS és Fideszes ö, fejeket lehetnek hullatni, akkor, akkor... Azért nyakik benne vannak, ők is. Hogyha hát nyilván itt... ők is benne vannak, ez teljesen egyértelmű, persze, na de... Tudod, El, hogy ez úgy nem. szokott menni, hogy ilyenkor mindig előveszik azokat az aktákat, amikben a másik oldalt lehet cikizni. És most ezek szerint nekem a rendőrség viselkedés úgy tűnik, hogy egyáltalán semmilyen szándék nincs arra, hogy ez megy hogy És hogyha nyilvánosságra kerül valamilyen irat, a Szilvási György nagy fekete köpenyében jár kell, és minden ugye titkossá válik, amihez ér, de most állítólag lehet, hogy mégis nyilvánosságra hoz valamit, vagy Igen. titkosságát feloldja valaminek, szented az mi lehet? Vagy vagy, vagy van, van, van ennek valamilyen mutatója, hogy mi az, amit majd uh, nyilvánosságra hoz? Hát az ez a, ez a volt rendőrnyomozó, ez a Sándor István, ez azt mondta, hogy abban a dosszédben az égvilágos semmi államtitok nincs, csak az, hogy, hogy, hogy ne egy politikusok, meg egyáltalán kik jártak jól ebben a, ebben a bizniszben. Tehát akkor gondolom, hogy a nyilvánosságra hozatalnak mi Ezt más a, szempontja lehet, aha. mint az, hogy akkor kik mártsunk be. Ezt a Kármán Irén olvasta, igaz? Hát ezt én nem tudom. Mert neki, hát az ő kocsiából lopták el ezeket az iratokat, nem? Azt, Azt nem tudom, úgy... hogy... Hogy, hogy, hogy az azonos-e azzal a dossziéval, amit most nem hoznak nyilvánságra, vagy, nyilván, vagy a, a vádirattal. Éve. Tehát ennek a papa nevű nyomozónak a vádiratait lopt, vagy, vagy a, a nyomozásának az anyagait lopták el a kocsiából elvileg. Ha jól tudom, igen, rosszú, igen, tudom. igen, igen. Hm? De bevallom, hogy, hogy most én ebben nem vagyok annyira a képben, hogy tudjam, hogy ott mi volt azok között, a papírok között. László, az az igazság, hogy én teljesen meg vagyok döbbenve azon, ami itt zajlik. Tehát én egy évvel ezelőtt, tehát ki volt az, aki egy évvel ezelőtt el, el, el tudta képzelni? Azt. Csak egy évvel ezelőtt. Nem, hogy a, nem, hogy a tévészékház lángolni fog. Nem, a, nem hogy rendőrök fognak a, civileket erőszakolni. Nem, hogy, nem, nem, nem, hogy, nem, hogy mindazt, ami velünk az elmúlt egy évben történt. De most már sorozatosan történik meg az, hogy a bulvársajtó a legkeményebben asszisztál a rendőrségnek, illetve az államhatalomnak abban, hogy a sértetteket a... Igen. a saját sérelmükre elkövetett bűncselekmények felelőseinek állítsák be. Tehát lassan ott fogunk tartani, hogy a hajléktalan felelős a hajléktalanságért, a megerőszakolt nő a nemi erőszakért, tehát te, te, hogy hogy, hogy, hogy, hogy sűjthetünk, tehát ilyen rövid idő alatt, hogy jutottunk ide, hogy történt ez meg? Tehát én azt ez gondolom, ez hogy túl egyszerű válasz mindenért minden mondja hogy gyurcsány, gyurcsány, Tegnyi, gyurcsány Tegnyi. tehát gyurcsány, tehát ez, ez túl egyszerű válasz lenne, hogy történhetett ez velünk? Nekem egy, egy profán dolog jutott erről eszembe, hogy a bulvár az jelentős részben a rendőrségi kapcsolataiból él. Tehát nyilvánvalóan ez egy kölcsönösségi viszony, és ők most nagyon szépen meghonorálják azt a sok-sok zaftos történetet, amit kaptak és tisztára a rendőreiket, hogy ez a kívánság. Ez a Logikus, logikus. De, de, de. de figyelj, azért nem most uh, bukkantak elő ezek a sztorik, tehát uh, már 2003-ban is volt pont a Népszabadságnak uh, egy cikke arról, hogy a Fortus RT, meg, a... meg az Altus RT, meg az Altus RT, meg az LTLRT, ezek milyen, milyen uh, olajszűkítési ügyekbe keveredtek. Ezekre emlékszel? Uh, nem. Nem, de ez semmit nem jelent, mert nem vagyok. Addig szolgócik. jó neked, amíg nem emlékszel. Mondd Addig jó hangosan, hogy hallják a megfelelő helyeken is, hogy te ezekre az ügyekre nem emlékszel. <gül> én, én, én mi sem nem emlékszünk. Nem, nem tudunk nem. ezekről az ügyekről semmit. No, mindjárt, mindjárt elmondom azért. Nem mondjad el, mert nem tudod pa -pa -pa -pa -pa -pa. Nem hallom, nem hallom De, az, Nem, nem, nem halluk, tudjuk, nem értjük hall. Mi hallunk egyébként mind. Olyan dolgot mondasz, ami esetleg kellemetlen Ha tudjuk, akkor, akkor nem halljuk Jó, akkor rossz volt jó, Nem értjük jó, jó. Tehát mi Jó, ezekről jól, az ügyekről nem tudunk semmit, és nem is nagyon szeretnénk ezekről az ügyekről tudni semmit. Én például nagyon-nagyon élvezem azt, hogy így a végtagjai mozognak, és viszonylag kényelmesen, fájdalommal jár. Te tegnap jártál Ben Kármán Irénnél. Te Helyen. hogy érezted? Sikerült őt megfélemlíteni? Ö, nem, ez, ez egyáltalán nem így van. Meg ez, ez számomra is elég nehezen megfogható dolog volt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lelkileg egyáltalán nem, nem, nem törték össze. Télek, tehát nem tudom ő ezt hogy csinálja, de, de azon túl, hogy fizikailag nagyon rossz állapotban van, azon kívül ő, ő nagyon erősnek és, és jó kedélynek látszik. És, és hát ereje tejében, sőt szerintem azért ő ezt a média figyelmet ezt szereti. Szóval... Folytatni fogja a munkát. Hát persze, hát ezt el is mondta, hogy őt egy percig nem tántorítja el ez az egész dolog, sőt. És, és ő, egy, ő egyébként ezt politikai ügynek tartja, ami vele történt? Mert, hát abszolút. De, de hát ugyan, ugyan már, hát hogy lett volna politikai ügy, hát itt, itt, itt valami családi konfliktus volt, nem közte meg a fia között, vagy így minden rendben van? Hát figyelj, a család ügyeiről.. Szerintem én nem szeretnék beszélni. Veszélyes is lenne, ha a családügyeiről beszélnél, mert a végén még te magad is megüthetnéd abokádat. bokádat. El vagyunk keseredve is, igazság szerint, mivel ugye a jogállam intézményei nem, áll, nem állnak a mi számunkra lehet, ö, rendelkezésre, ezért az iróniába menekülünk. Figyeltek, még egy témát szeretnék bedobni, hogy azon gondolkozatok már el, hogy hogy lehetséges az, hogy az utóbbi időben három nő áldozat és uh, ilyen fontos történetben főszerepet játszik, ugye? Hát, igen. Malina Hedvig a harmadik? Malina Hedvig, igen. Zsanett a... és ilyen. Igen. Igen, és ezen kívül pedig uh, ez az egyik. A női, női nemre akarom fölhívni a figyelmet, hogy milyen. Ilyen aktív. Nem, Mondom, én nem voltak, ráztán, én nem voltak ráztán, ők aktívak, ők mind a három ügyben passzívak voltak. Ők, ők, azok voltak aktívak, akik elbántak velük. Ők, ők ez passzívan tűrték, sőt, hát nem, én, azért e... Például nem ilyen erőszak esetében sem szoktak a nők feljelentést tenni, viszont itt most egy ja, erre, erre, erre nagyon cílzol. aktív és nagyon erős. Yeah. Ja, erre cél, az már értem. Most meg, meg a Kármán Irén is egy, egy nagyon aktív nő. Ja, hát akkor egy szerintem arra akarod felhívni a figyelmünket, hogy vajon mennyi eset lehet, hogyha ez a három eset szivárgott ki. Tehát, hogyha, ilyen, hogyha ennyi szivárgott ki? Igazából én most egy kifejezetten a nők, nőkön való filozofálásra akartam a piteket buzdítani, hogy, hogy hogyan lehetséges az, hogy, hogy, hogy, hogy nők, akik mostanában ilyen keményen szembeszállnak a, a náluk sokkal erősebb ellenfelekkel, és és másrészt, hogy, hogy, hogy oknyomozó újságírás terén is úgy veszélyezt hogy Magyarországon többségben vannak a hmm. nők. Hogyha nem lenne hímsovinizmus, akkor azt mondanám, hogy tökösek. <gül> Igen, tehát gondolom, emlékeztek a kóka éttermi botrányára, az mit tudom én két hete volt, azt is egy nő dobta fel Vajda Éva, aki szintén a, az oknyomozó újságírásnak az egyik, nem is tudom, császárnője, vagy hogy kell ezt mondani. Aztán a, a, a a Siemens botrányt, a, akkor a zsidó negyed lebontását és, el, és, és privatizálását, a szintén egy nő dobta fel a, a HVG húnak most van az indiai. Lehetséges, hogy, lehetséges hát. hogy náluk előbb telik be a pohár, tehát lehet, hogy ők megelégelték azt, ami itt zajlik. Sokkal előbb, mint a férfiak. És, és valahogy nem taktikáznak, hanem, hanem ingyenesen célba kimondják mindent, ami lehetséges. Így, így aztán ők maguk válnak célpontokká. Igen. Elkeserítő, de ugyanakkor viszont büszkeséggel töltel minket. Így van, ők, ők fogják a ütéseket. Aha. Hát igen, a... igen, szóval nekünk most elismeréssel kell adóznunk, azt hiszem igen. előttük, mert valami azt, hogy csinálnak, amit mi nem. Azt hiszem, itt most mindenki van ennyire izé, érintett az újságírásban, aki most ott ugye a stúzban mm. jól értem, mm. mm. Többé-kevésbé. Nagyon-nagyon ja. szépen köszönjük ezt a beszélgetést, meg az inspiráló gondolatokat. Oké. Okay. Ez... Mihari Lászlót, a NOL munkatársát, Kármán Irén régi ismerősét hallottátok, ahogy beszámolt nekünk arról, ami zajlik jelenleg. Köszönjük szépen. Oké. Okay. Sziasztok. Hello, hello. Az hogy, a... az, az, hogy, az, hogy itt vannak olyan SMS írók, akik leírják nekünk azt, hogy mi felkészületlenek vagyunk ebben a témakörben, ebben a korrupcióügyben. Arra szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk a következő egy órában, és kössék fel az alsónemüt, mert megfelelően komplex ö, vizsgálati adatoknak a tömkelegével és szövevényes ügyeknek a felderítésével és, és, a, és a szálaknak az összebogozásával fogjuk le leterhelni a pszichéteket, úgyhogy készüljetek rá. Még egy utolsó gondolat itt a blokk elején. Én a legszörnyűbbnek azt tartom ebben az egészben túl azon, már hogy Kármán Irén történetéről beszéljek egy pár szót. Azon túl, hogy ugye fizikailag is elszenvedte a fenyegetést, vagy fizikailag is um, kitették a, a, a bosszúnak, azon túl a legszörnyűbb az egészben az, hogy, és azt hiszem talán Szíjártó Péter jegyezte meg egy reggeli műsorban, és bár kevésbé szeretek azonosulni Fidesz politikusok véleményével, azt azért tegyük hozzá, hogy teljesen igaza van, amikor azt mondta, hogy sajnos ismét egy illúzióval lettünk szegényebbek, ugyanis addig, amíg csak a tőlünk jóval keletebbre lévő országokban láthatuk azt, hogy pol politikusokat támadó újságírók véletlenül liftaknába esnek, összeesnek az utca sarkon addig rá kellett jönnünk most, hogy sajnos mi is pont ilyen balkáni mentalitású ország vagyunk. Aha, csak mondjuk annak idején nem kellett volna az olajbizottságnak a munkáját állást. Sziát, az... Péter ez komolyan gondolja, hogy most trá, mert ő speciális szerintem nem most döbbenhetek rá arra, hogy az olajügyeket az ő pártja tusolta el. el. Igen, báncsotok, valamő, könnyen. Mert tényleg, persze, persze, persze, viszont ez a gondolat ez teljesen helytálló. Tehát addig, amíg azt mondtuk, hogy jó, mi a nézitek Moszkvát, hogy ott aztán lelövik az újságírót, egy Másrészt meg, hogy oligarchia, Elvégzel, van, és a, Putin a Putyin, bárki terrapot. Az útunk volt. Igen? Na, akkor is szerveztek például tüntetést a Putin ellen és nem tarthatták meg, hanem eldobták őket egy olyan helyre, ahol a Putyin nem láthatta őket. <gül> hát hát meg három, három megzavarnánk, megzavarnánk a magasrangú vendégnek a kilátását, ahogy, tehát tudod, ahogy kinéz a limuzinnak az ablakából, és látná esetleg, tehát így szembesülni kéne azzal, hogy vannak olyanok, akik az ő politikáját nem támogatják. Na most gondolj bele, hogy ez mekkora lelki krízist okozna adott esetben, mondjuk Vladimir Putyinnak, tehát hogy ő neki szembesülnie kéne, tehát a látó kerülne valamiféle ellenvélemény. És akkor azt gondolhatná, hogy ebben az országban, Magyarországon, ráadásul tévesen gondolná ezt, élnek olyanok, akik nem értenek vele egyet. Mondjuk a politikájával. Mondjuk a csecseneknek a lemészárlásával adott esetben. Például nekem elsősorban ez a problémám. De mindenki bárkinek lehet bármi más a problémája. Mondjuk a KGB-s módszerek. De, de de hogy egyáltalán és hát ugyanezt történt George W. Bush-sal, ne felejtsük el tehát amikor George W. Bush végig limuzinozott a, kör, a körúton meg a Rákóczi úton, akkor onnan az embereket úgy kellett kipaterolni, hogy nem lehettek az utcán tehát George W. Bush látóterébe nem kerülhettek emberek mert azoknak az embereknek a kabátja alól bármikor előkerülhetett volna egy tábla mondjuk az van ráírva, hogy hogy nem tudom én, hogy stop de Vore mondjuk, és akkor az Bush meglátja. Most képzeld el ezt a botrányt, hogy ő azt látná, és itt Budapesten történne ez a gyalázat. Mondjuk, hát ez, ez nyilvánvaló, hogy megengedhetetlen, mert hát ez maga lenne a terrorizmus. Persze, de egyébként szimpátia tüntetést a világon egy, hely, egy helyen tartottak Bush javára. Ott is az meg ha jól emlékszem. <gül> Levette a karórejet. Tiranában ja, ja, de... ja, történt. Igen, egyébként, egyébként nem, nem tudom. Nem, nem, úgy tűnik, hogy lelassító, le, nem, vagy nem. A testőr vette igen, le, igen. meg szó Ö, sincs ilyesmiről. Ez legviccesebb Nem, hát átélet, azért vették le, amikor... hogy ne lopja le más. A történet, azért a testtől tavaly ősszel a gyurcsánynak szerveztek egy szimpátia tüntetést és Mindenni érdeklődés igen. hiányában elmaradt azt, és mondták, és a de de egyéb, de egyedül gyurcsány érdekeltek Buszok kapcsolatban nem tudom, volt a téma, hogy három ugye járt a Vatikánban és látogatást tett a pápánál George igen. Bush igen. Ezzel kapcsolatban azért így érdekességek derültek ki, mégpedig nem az, hogy mekkora egy paraszt ez a gyordus. Ugyanis nem, nem tudom észrevettétek-e, azt hiszem a BBC vissza is játszotta, hogy amikor bement a pápához, akkor azt hiszem öt alkalommal egymás után szőrnek szólította a pápát. De várjál, de ezzel egy leült vele szemben az asztalnál és kereszberakta a lábát. Na hát most kereszberakta a lábát, de most ezen én nem jó, most, de, most ne, ne, jó, ne, jó, nem ezem fogom leszarni a bokámat e kereszberakta alá bánt. Nem, nem, nem, már. nem, nem. Csak no, azt mondjuk egy... már. Jó, nem, ne, nem. Ne, a szentacsa és a szentacsa. Robi, jel, várjál, Robi, Robi, van, Robi, Robi. Robi lett, volna, mondjuk, hogyha, hogyha beszélgetés közben folyton bügdesi. A szentacsa. <laughs> leköpi, mondjuk. Hát, Na jó, az ne kereszberakta alá hagyjuk. Tehát nyugtatsz, most ez engem Különben is a határgyerek meg a a számláján, de komolyan, hogy kereszberakta George Bush a lábát a jelenlétében, az aztán tényleg a legkevesebb. Hát nem te beszólt például az iszlámnak, de ilyen nagyon-nagyon durván, tehát hogy így valami olyasmit mondott, hogy Istennek nem kedves vallás, vagy valami nem te, valami ilyesmit. Jó, jó, de. csak ezt a kettőt ne hozzuk már össze. Tehát, hogy azért nem baj, hogy bunkó a busz, mert hogy a pápa is elszólt. Nem a busz, de komolyan, de ne hülyéskedjünk már A kapcsolatban ez tényleg a Ez a legkevesebb, de ha egy ember ember viselkedni is képtelen, akkor hogy állhat helyt egy országére? Nem azért, a Ratzinger az egy nagy, nagy gondolkodó az ő szcénájában. A, a busz viszont nem nevezhető annak még a saját... A még a saját is sem...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 Egy szolgálati közleménnyel fogjuk kezdeni a műsor második etapját. Off topic, szolgálati közlemény. Igen. Igen. Most offolni fogjuk a topikot, szóval. A következőről van szó, hogy ma este kilenckor a dzsempában egy ingyenesen látogatható koncert lesz, mégpedig Puzsi, Robi és jó magam fogjuk rímekbe szedni, illetve dalommal kísérve előadni a társadalom és a globalizáció kritika főbb gondolatait. Na igen, és a. És a, a Fellépés, aznek minden befolyt fillér, az a magyar korrupció ellenes közalapítványt fogja gazdagítani. <gül> személy szerint engem és Pilut, akik ennek a közalapítványnak vagyunk az ügyvezető igazgatói. Már három éves a bentley Robi. Ideje cserélni. <gül> Igen, úgyhogy ha bárki is szeretné a magyar korrupció ellenes közalapítványt támogatni, akkor az vegyen részt a mi kis kedves ma esti fellépésünkön, melynek keretében a kis globalizációkritikánkat szeretnénk megosztani veletek, annak érdekében, hogy ti is okosodjatok, meg mi is gazdagodjunk. Úgyhogy az ingyenesen látogatható, ismétlem, ingyenesen látogatható koncert, az 9 órától a Jam ez. Hol is van ez a Jam Pub? Lövőház utca a pontos cím. De... Egy jó kis PR beszélgetés. Hm. Lövőház utca, hol is van ez? Ez a... Ez a... ez a rekláminterjú? Hogy mm, igen, ilyen? olyasmi. Ez, ez a mamutnak az aljában van, ugye? Ó, Robi, tényleg! Mm. Ez mi nem az a hely, ahol, ahol Simont meggyilkolták, véletlenül? Um, nem tudom, nem, nem tudom. De mi nem, nem tudjuk. nem. hát az a szénattéren, és mi csoda? Gyempább, gyempább. Ez a gyempább. Mm, Mikor is lesz a koncert, mert ezt uh, talán még nem mondtuk. Ma este 9-kor. Ma este 9, És kik is lépnek fel? Tehát te gondolom, hogy érdekelheti a hallgatót. Puzsér, Robert és Spirul lesznek a vendégek. Igen, igen, és, és ők rappelni fognak? -e? Egy teljesen új arcáról ismerheti meg ezeket a figurákat a közvélemény? Mindenképpen, de ez egy elég rossz arcuk. <gül> rossz Hallo, Halló, halló! hallo. Jaj, bocsász. Így már jó? Tök jó. Akkor jó. Most hát megint nem jön, jó. Igen? Na most már jó? Bocsi. Tök jó. Na, ne ragudjatok. Tegnap is telefonáltam, adok nektek ingyen a koncert egy tanulmányt, ami igen. megtörtént. Hogy a múlt század 90-es éveiben voltam önkormányzati képviselő négy évig. Fogadórámon megkeres egy házas pár, nagyon kedvesek, disztinváltak, elmesélik, hogy a fiúk most nősült meg, jön az unoka, hát ők szegény emberek, és egy lakás megoldást, tehát volna, hogy 150 ezer forintjuk, amit nem sajnálnának attól, aki intézkedik. Hát én mondom nekik, hogy hát én nem, a laká nem foglalkozom lakásügyekkel, nem a visszak területem, hát egyébként. Ez nagyon jól tudják, csak az a kérésük, hogy ajánljak nekik az apparátusban egy olyan becsületes, korrupt embert, aki intézkedik is, és nem csak sebre teszi a pénzt. de nem az a problémájuk, hogy senki sem hajlandó az ő pénzükért segíteni, mármint, hogy nem fogadja el a pénzt, hanem hogy a pénzt mind fogadja, de aztán szarig segít. Na hát segíts, de olyan becsületes korrupt, és teljesen komoly pofával mondta. Becsületes korrupt? Mert tehát ez, ez a félelmetes, hogy igazából, ma, igazából már a korruptnak is két fajtája van. Van Igen. a tisztességes korrupt, aki tesz is valamit a kenőpénzért, meg az ilyen korrut, az tesz ilyen... emre tesz, és nem tesz. <gül> de, de az a félelmetes, hogy a becsület fogalma, az hogyan változik mondjuk Kelet-Európában. Tehát a becsületes, hát, az hát, már hát, hát, azt jelenti, hát, aki azt hát. a pénzt, és tesz is érte bármit. Hmm. Na, de ha visszamegyünk egy kis a szockóba, azért a régi szép időkben, nem tudom, mert hogy fiatalabbak vagyok, hanem nem emlékeztek. Volt egy olyan, nálunk még, hogy szocialista összeköttetés Uh -huh. Emlékszel alá, emlékszel még erre a kifejezésre. Uh -huh. Hogy valamit, valamiért, valahogyan, mert úgy nagyjából mindenhol mindenkinél kialakult, csak itt a, volt egy olyan hallgatólagos erkölcs, hogy ezt a szolgáltatást nem lehetett pénzre váltani. De én teszek valamit, éppen tesznek valamit, és aki ezért mondjuk pénzre, és ezek kizárták a klubból. Uh -huh. Tehát volt még egy ilyen akkoriban. Uh -huh. szóval, Hát majdnem, hogy ja nem tudom, mert az sem volt jó, de ez... Ezt, de úgy, hogy miért gondolod azt, azt, hogy ezek az idők megszűntek? Hát, mert most már nem figyelik elfogadni a pénzt se érte. Uh -huh. hát teljesen normális dolog például, hogy tudom én, megint csak volt egy olyan saját praxisomból meséljem, hogy valaki valamit kért, tudom én, amit nekem kutyakötöleségen volt elintézni, mint választópolgárnak uh -huh. információt gyakorlatilag, Került két telefonomba, megkapta. Na, megérkezett egy ajándékosár ide. Hát, uh -huh. amit rendületben akartam visszaküldeni, de a feleségem sajnos belebontott. Na, mi a fenét csináljak, hát megköszönöm az ajándékosár, azért annál nagyobb értékű virágcsokrot küldtem vissza, és mondtam, hogy máskor ilyet ne küldjenek. Uh -huh. Szóval ebben egy kicsit prőd voltam akkoriban, meg idealista. És uh -huh. szóval. változtál? Tessék? Változtál. Nem, kiszálltam belőle. Nem változnék most, se ott lennék, azt hiszem nem akarom magam dicsérni. De, De most már nem jelöltetnék. Most már lehet, hogy nem jelöltetnének. Egészen biztos, hogy nem. Bár érdekes következő ciklusban nem jelöltettem magam, főse voltam a listám, és mégis elhozták hozzám az összes ajánlott szédulát, hogy azt hitték, hogy indulok, mint független akkor mégsem lettem olyan rossz. Köszönjük szépen, hogy csilltál évesen Kivesszend, Hello, hello, hello, hello. Amikor összeomlik a tőzde, amikor az infláció háromszámmi amikor kifagy az olaja benzinkutakból, amikor már nincs semény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés, apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közelek! Kedves hallgatók, most pedig nagyon füleljetek, mert bele beleássuk agunkat az olajügynek a különböző rejtelmeibe, aki ezen az viszontagságos, ám de mocskos sáros szaros úton minket kalauzolni fog az nem más, mint érsek Obállovics Nándi. Na jó, hát tehát a kor korrupció gyanús, a gyanús. gyanús... Gyanús! Ügyekről gyanús. beszélhetünk. Igazából nagyon keveset lehet ezekről tudni. Ö, nem, nem csapunk bele a sűrűjébe a dolognak, hanem csak a felszínén súrolgatjuk ezeknek a dolgoknak. Tehát nem nem lesz itt. De már kérdéség. ez is több száz milliárdot jelent. <gül> igen, igen. Ez Kármán Irén írta a blogján, hogy, hogy azt kérdezik tőle folyamatosan, hogy mi arról a véleménye, hogy szaros-e mindenki ebben az országban? Mindegyik párt szaros-e? Így fogalmazza meg. És azt írja erre, hogy ez egy kormányokon átívelő folyamatos rendszerváltás utáni legnagyobb gazdasági bűncselekmény végül is az olaj szőkítés ügye. De mégis azért tesz-tesz egy-két ilyen felmentő mondatot a jelenlegi vezetésnek, például amikor azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc mai parlamenti felszólása minden esetre bíztató, és talán nem, nem fognak testőrökkel küldeni engem az utcára, hanem talán biztonságban élhetek. Ez mondjuk elég furcsa, nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. De aztán gondolkodtam rajta, hogy eszembe jutott, hogy régebben 2003. december most már tudom, hogy december 3-án került nyilvánosságra ez a cikk, uh, amit még régebben olvashattunk, az Energol ügyről. Uh -huh. Na, mennyire emlékeztek? Hogy uh, az Energol ügyre, ami, ami különböző uh, olajszőkítő ügyekre nem tudom, azokat derítgette föl a rendőrség, és akkor uh, felfigyelte a rendőrség egy Fortus RT nevű Formációra is mm, Fortus ö, RT, az ismerős De miután közvetlen kapcsolatot öt, öt, Jogi kapcsolatot nem találta Ezzel az energol céggel ö, Ezért azt gondolta, hogy akkor a további vizsgálatokat Inkább a Vám és bízná Na most az van Hogy ö, itt, itt szóba került Egy LTL egy, egy nevű RT is Ami 96 és 98 között Folyamatosan ezzel a Fortus RT-vel Kapcsolatban volt a Fortus RT a nevében szállította Magyarországra az olajat, tehát, tehát most akkor elég bonyolult az egész, mert a Fortus RT és az LTL, LTL RT közösen szállítottak Magyarországra olajat. Milyen olajat? fűtőolajat? Fűtő fűtő Tehát Nem gázolajat, amit kocsiba <gül> kell rakni, hanem fűtőolajat. Fontos amit... megjegyezni, mert hogy az olajszűkítés az valójában arról szól, hogy a fűtőolajat annak érdekében, hogy azt ne lehessen autók tankolására használni, már pedig alkalmas lenne rá, de pont azért, mert másfajta, másfajta vámszabályok alá esik, hogyha jól tudom, ezért, jól? Megfeste, ezért megfestették egy nagyon speciális még MDF, festékkel. Még az MDF találta ezt ki, hogy akkor szétnyitja a a, az árést, a, a, a fűtőolaj és a gázolaj, tehát a, az autók, az üzemanyag között, és ezzel gyakorlatilag lehetőséget teremtett az ilyen korrupcióra. Tehát akkor konkrétan az történt, az olajszűkítés semmi más nem jelent, mint, mint, visszaszínezni. mint hogy visszaszínezni. Mint hogy egy speciális eljárással kivonni a festéket, tehát kivonni ezt a festékanyagot ebből a gázolajból, és ezt sokkal, de sokkal nagyobb, jobban profitáló áron sokkal, de sokkal jobb körülmények között, sokkal jobb piaci viszonyok között értékesíteni. Tehát a vámon még gáz, vámon még fűtőolajat hoznak be. Tehát a vámon még filléreket adóznak utána, majd pedig alaphol megállítják a, a szerelvényt, Aha. mondjuk Budapesten, vagy bárhol, és átszínezik egy különleges eljárással. És amikor és, megérkezik, érdekes módon már tízelolajat kap. Igen, de volt arra is példa, egyébként, hogy, hogy, hogy bevizsgálták a szerelvényt, ami Budapesten állt, és elvileg fűtőolaj kellett volna, hogy legyen benne, de vagy, illetve elvileg üzemanyag kellett volna, hogy legyen benne, de kiderült, hogy ez az üzemanyag ez visszalehet, visszalett uh, színezve, tehát uh, ki lett belőle vonva a színezőanyag. Majd visszarakták bele? Nem, nem, tehát ez, ez, ez fűtő érkezett, megállt, Budapest, uh, megállt Budapesten, igen, akkor itt az eljárás alá vonták, akkor lett belőle üzemanyag uh -huh. végül is, és akkor ez gyanús volt a, a rendőrségnek, uh, uh, felkérték a Miskolci Egyetemet, hogy uh, végezzen vizsgálatot, Uh -huh. hogy ö, ez, ez valóban ö, normális üzemanyag-e, és kiderítették, hogy nem, ez itt ö, egy, egy ilyen visszaalakított vissza üzemanyag, és akkor ö, próbálták elfogni ezt a szerelvényt, de valahol Budapest és Miskolc között eltűnt. Eltűnt? Ilyen érdekes. Ilyen még a nagy Szovjetunióban fordult elő néhányzor, hogy szerelvények tűntek el Szibériában sínnel együtt. <gül>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 Azt mutatták ki, hogy az az etl aminek ilyen hasonló ügyei voltak, mint amit említettünk, szoros kapcsolatban van végül is a Fortus RT-vel, de, de csak olyan módon, hogy a működtetői érdekcsoport azonos. Aha, jó az... csak kikből áll ez az érdekcsoport, mert ez azért fontos. Na jó, hát az LTL ről azt tudni kell azért, hogy... hogy, hogy, hogy ö, ö, ö, MSP közeli volt, tehát ennek mondták, mm, öm, jaj, ennek mondható, szabad. ezzel Miért mondható? vádolták előbb a nevek. El, ezek a nevek, ezzel a nevek, akik a akik akik rágal meg, így van. te hát kik a, lehetnek ezek a nevek? Felügyelőbizottságban ott ült például Kárli Imre, MSP s politikus, no. De hát ő azt nyilaszkozta, hogy, hogy ő, ő, ő, ő nem tudta. Ő úgy, úgy tudta, hogy az LTLRT gyógyászati ipari tevékenységgel foglalkozik. Ősz egy cégfelügyelőbizottsága van, és nem tudod, hogy mivel foglalkozik a cég. Hát, é, hülye lehetek. gyakorlatilag lehetséges, hogy ő tényleg nem olvasta el az alapítókiratát a cégnek. Mivel foglalkozik ez az ember? Kárli ne. Ha? mszp és politikus, nem tudom pontosan. Hát a megérhetési forrásnak az tök jó. Felügyeli, felügyeli a, a, a, a ő cég működését. Felügyelte, felügyelte ezt, az, ezt, a, ezt az orvosi készítményeket, gyártó céget, ugye? Hát, hát igen, amely, igen, aminek, egyébként, aminek egyébként elég sok minden benne volt, elég sok minden körben benne volt az alapító iratai között, de Speciál az, az orvosi készítményeknek, nem szerepeltek. De mondjuk szerepelt ott építőanyag, nagykereskedelem, gépjármű üzemanyag, kis- és nagykereskedelem, külkereskedelem, talán. Minden, az ami az olajszökítéshez kell, az ott volt. De gyógyszerekhez nem. Szegény Kár, Kár itt kereste, hogy hol tudna egy kis gyógyszerrel foglalkozni a cégben, de, mond, de egy nem labort talált, nem talált a környéken. De rutinosak egyébként, mert hogy nem, so, soha nem megy üresen a szerelvény. Vagy cementet hoz, vagy gázolajot hoz. Ukrajnában. <gül> szóval ebben az ügyben, ebben az egész ügyben, ami az nrgol az etl kapcsolatos, itt beszállítóként merült fel a Fortus RT. A Fortus RT-t melyik cég alapította? Mert hogy azt egy másik cég alapította, hát jól, az, azt az tudni, RT, ugye? Azt kell tudni, igen, két cég alapította a oh, az Altus oh. RT, Na, emlékeztek erre. Oh, Momentál esetleg. Altus Nincs? RT. Igen, igen. Lássuk e bele magunkat, hát ha találunk néhány érdekes. Killár, killár, Robi. <gül> <gül> Jaj, hát, hát ha találunk valami érdekes nevet itt az Altus RT. Hát nagyon házatályán. sokat beszéltek róla, hogy egy találunk, Gyurcsány Ferencnek hívják. Nem! Azért nem. A egy most ne. megyek ki a nem. egyik fő részvényes. Azért hát a, hát a, a tulajdonosát. Az t RT az az Altus RT alapította, amelynek egyik tulajdonosa Gyurcsány Ferenc maga. Ami hihetetlen, a, a, nem feltételeznénk róla, de igen. Ó! Oh. Na, Há, de, de, ló, de ló, még nem csak ő, nem csak ő, nem csak a... ő. A magyar villamosművek volt a másik alapítója a Fortus rt uh -huh. Ö, Az a fura helyzet állt elő, akkor, amikor ez az alapítás megtörtént meg ebben az időszakban, hogy a magyar villamosműveknek volt egy tanácsadója. Találjátok ki, hogy ki volt ez a tanácsadó. Apró piroska. Ő a Jolly Joker! Hát ő a Jolly Joker! Ő volt a tanácsadója, a... A, mi villamosműveknek, a, villamosműveknek, a Magyar Villamos műveknek. Villamosműveknek. És, és a, az adott, volt ez, tehát az a kérdés, hogy apró piroska milyen tanácsot adhatott a Magyar Villamos műveknek, mint tanácsadó? Ezt nem tudhatjuk. De, de azt tudjuk az, az, tény. az tény viszont, hogy a, a Fortus RT és a Magyar Villamos művek között volt egy olyan projekt, hogy a Magyar Villamos művek az óriási ilyen olajtározóit átadná a, a, a, a Fortus RT-nek, mert mondván, hogy veszteséges a működés. Meg meg nem kell nekik, igazából? Nem kell. De várjunk csak, ez érdekes. Tehát, hogy apró piroska, aki a villamos műveknek volt a tanácsadója, azt a tanácsot adta a villamos műveknek, hogy a villamos művek. nem tudhatjuk, nem biztos, de azt tudhatja, hogy adhatta azt a tanácsot, hogy a villamos művek az bocsássa a. Fortus RT-nek a rendelkezésére, mely Fortus igen, rt igen, igen. Gyurcsány Ferenc <gül> alapította. Ö, a egyesnek ezeket a gáztározó, ez a, a olaj, és a 90-es évek közepén, gázározó. tehát ezt már a rendszerváltás után. Ö, ö, egy ilyen 4 milliárd forintos beruházással építették ezeket a, a tárolókat Aha. A, a magyar villamos műveknek, mert ugye az Európai Unió el, előírta akkoriban, hogy, hogy, hogy kellenek ilyen biztonsági tározók a villamos, tehát az elektromos árammal foglalkozó cégeknél. Ö, de valahogy végül nem lehet, nem sikerült átvennie a Gyurcsány érdekeltségnek, ennek a Fortus rt ezt, ezt a két gáztározót, vagy a olajtározót, ugyanis fölfigyelt rá az állami számvevőszék. Mm. És amikor Még föl... egy ember be kellett venni a buliba. <gül> <gül> Basszus, mínusz 20 Várjál, várjál. Így meghiúsult. És uh, oh. Gyurcsány gyurcsán... gyurcsán Ferenc is azért, tehát azért, azért, azért Gyurcsány Ferenc sem hülye. Kiszállt a dologból rögtön. Azonnal kiszállt a dologból. Így van, így van, és átadta a helyét, illetve, illetve azután... Nehogy politikus nevet mondj. Jó, jó, nem mondok semmit, azután átvette valaki, átvette valaki ezt a, a, a céget, más lett a vezérigazgatója, és csodák-csodája... egy hogy hívják ő... ezt az illetőt? Na várjál, ennek, enne, ezt most utána kell gondolnom, mert már nem emlékszem. Sáska László. Óh! Oh! Tehát 2002-ben lett, ez már kicsit később, Sáskalászló. Sáskalászló közvetlenül azután, hogy erre a hatóságok ja, felfigyeltek elkezdtek Bocsánat, nem. Itt, itt most rontottam. Tehát 2002-ben Sáska Lászlót már, már hat töltény eltalálta. Hmm. Ja nem, 2003-ban. Igen, Aha. Sáska Lászlót, tehát hat töltény már eltalálta, de előtte még átvette ezt a fortus Hát akkor az történt, a hogy amígután Gyurcsányék kihátráltak ebből az üzletből, és átadták Sáskalászlónak, pár Hétre hónapra rásásáskalászló kapott hat gójót. Agyából ah, hasonló a sztori. Aha! Igen. Bart... Pro, si a csodásodája túlélte egyébként. Mi egyébként ne, nem, nem, is, nem is túlélni. E, túl túlélni. Így van. Tehát most az ETL ügy körül egyébként ö, 19 vádlott vádlot várja a bírósági ítéletet. Ö, nem hmm. olyan nagy értékű. Tehát 6,7 milliárd forint kárt okozta ah, az Ezzel nem, nem érdemes. Ez az a az a gyalázatos egyébként, hogy ilyen nevetséges ügyekkel foglalkozik a magyar. Bizonyíték hiányekből lezárom. Következő ügy. Az <laughs> Ja, bocsánat, igen, de te egyébként az említett Kárli Imre, a szocialista politikus, aki az etl felügyelő felügyelőbizottságában is volt, amikor ezek a dolgok történt, korrupció, gyanús ügyek történtek, akkor ő egyébként a honkormány energetikai ilyen a kormány biztosa is volt. Aha, hát most Kárművre a Tete. magyar villamosművek stratégiai igazgatója. És ezek után György Ferenc azt mondja, hogy a politikusok ne, ne foglalkozzanak a támadással, különösen az MD-t és a Fidesz képviselői, hiszen az ő kormányozásuk alatt ütközött a legnagyobb ellenállásba az olajügyek feltárása. Aha. Tehát nyakik, nyakik benne vannak ők is a szarban, ez teljesen világos, ahogy Kármán Irén is mondta, de Gyurcsány szerint még szó szerint idézem Istenekre kérem, hagyjuk abba, hogy mindenből politikai ügyet csinálunk. <gül> is, ami valójában csak egy gazdasági bűncselekmény. Tudod, mi rendek egyébként kíváncsi tehát úgy meghallgatnék egyszer egy olyan beszélgetést, ami, ne, ami egy ilyen ügylet mondjuk a, az nem az Altus volt, hanem a Fortus RT és a művek közös kis projektje kapcsán elhangozhatott otthon. Tehát így vacsora, és akkor jön a kérdés. Lehet, hogy lesz. Anyuka! Igen. Nagyon kellene nekünk. Két darab 400 ezer literes tartály. Nincs maguknak otthon? Körülnézek egy pillanat, várjon itt Ferenc. Talán a konyhában ott a, a, a Felső Kredencben van pont 2. A villamos műveknél esetleg nem lehetne megoldani, hogy kölcsön kapjunk egyet. Egyébként, egyébként nem Agyuka, tudom most... Adja már nekünk Péros, azt az olajtározót. Egyébként nagyon érdekes, mert hogy a, a, az apró Péroska és a Gyurcsány közötti kapcsolatok között azért még volt egy olyan apróság. Szó hogy... szerint. <gül> Szó szerint. Hogy, um, volt konkrétumokat, nem akarok most mondani, mert utána nézek, de ez egy, egy tök megtörtént ügy, hogy valami bauxit feldolgozó üzemet privatizáltak úgy, hogy a Gyurcsányék 5 millió forint törstökével alapítottak egy KFT-t, kaptak rá 300 millió hitelt attól a bank amelyiknek az apró piroska volt az egyik feje, figyelem, uh -huh. majd egy év múlva eladták duplájáért uh -huh. a megvásárolt üzemet. Uh -huh. Na jó, de egyébként oh. no. mondom, no. a... <síns> Robi, szaladj be egy bankhoz, 5 millióval a zsebetbe, és kérjél rá, mondjuk 80 millió forint hitet szerinted nem röhög neki? <síns> ha csak nem az anyósodú ja, a... <síns> az kell tudni, hogy Karlimre amellett, hogy ma a Magyar művek stratégiai igazgatója, amellett a Paksi Atomerőműnek Atom a tagja. Uhum. A, a, a, a PAKSA atomerőmű felügyelőbizottságának a tagja. Annyira. Tehát számos. Egyértelmű az összefonódás itt. Nagyon értem, egy... a az látszik, mert ugye, amellett, hogy valaki a villamos a igazgatója, és emellett még a PAKSA atomerőműnek is a tagja, ő már mint a felügyelőbizottságnak, ezek után legalábbis csodálkozik az ember azon, hogy a legutolsó felügyelőbizottságban például azt képzelte egy importőr cégről, hogy az valójában egy orvosi műszereket, műszereket gyárt, vagy mihet csinál? Or or or Ö orvosi vegyészeteket. Gyógyszeri. Gyógyszeripar, aha! Ezért is de egy, maga, egy, aki Nem a, csak a, ő volt ott, ott. az, az, a, az, a, az, a, az a, a energiaszektornak, nem különös? Ebben az rtl -RT ben nem csak ő volt ott, hanem ott volt Lippai Lajos, aki szintén MSZP-s képviselő. Ott volt Szűr is, aki szintén MSZP-választmányi tag, stb. stb. egyébként. Jósszáfárkodtak a pénzünkkel, mennyivel? De nem voltak irígyek, nem voltak irígyek, mert ö, ott van például a Monon Kft., aki szintén, a, szintén ennek a Fortus RT-nek a nevében ö, legalizálta a saját olajszállítmányait, tehát bement a bankba, hogy szeretnék nyitni egy számlát a Fortus RT nevére, tőle az iratokat, volt is nála véletlenül, a Fortus RT azt mondja, hogy csúnyán visszaéltek az irataival, lehet, nem tudni, de ennek a Monon Kft.-nek például... Ö, akit bíróság elé is került, ez a Tóth Béla, ez a, ez, ez a, a Fide Fideszhez kötődő egykori médiavállalkozó érdekeltségében állt. Aha. Ez a Monon Kft. Aha. Most ezek után mondja azt valaki, legyen szíves, hogy mi nem vagyunk felkészültek. A, az... Nem vagyunk felkészültek, meg ezek apróságok. Tehát ezek olyan. Dolgok, ezek olyan dolgok, ezek ké... Apró kis piros dolgok. 2003 ban megírodott egy cikk, és véletlenül ö, kezébe kerül az embernek, akkor elolvassa. De, de itt sokkal többről van ennél szó. Figyelj, azért volna kérdés. Örüljünk, hogy arról a többről nem Néhány milliárd forintról van itt szó, szóval, amikor néhá... uh, 1500 milliárdról beszélünk néhány a, az alajszökítés ügyében. Pártvagyonokat pártvagonok, uh -huh. lehetett felhalmozni, de, de az is egy jó Még kérdés, hogy miért, miért, miért, uh, miért tudják beemelni a pártba ezeket a pénzeket. Nem állítom, hogy beemelték, valószínűleg mit tudom én, hogy beemelték. -e, Nyilvánvaló, hogy a finanszírozási törvénynek a folyamatos és következetesben nem tartása. Illetve, illetve, hogy rossz, ami... rossz a pártfinanszírozási törvény. De még hogyha jó lenne, de tök mindegy, de még ezt a rosszat se tartják be. Tehát uh -huh. a, legalább tartanák be a rosszat. Tehát uh -huh. szarnak bele. Hát törvénysérteni nekik bármikor szabad. Hogyha egy törvényt négy párti konszenzussal sértenek meg, uh -huh. akkor azt senkit nem érdekel, nem is téma. A sajtósá uh -huh. foglalkozik vele. Hát, hogyha Magyarországon, ő, hogy mondjam, egy minimálisan a jogállamiságért minimálisan felelős sajtó működne. Uh -huh. Hát verni az üsdobot a nap. Nap 24 órájában a hónap 31 napján, az év 12 hónapjában, hogy miért nem tartják be a törvényt a politikusok, a politikai pártok? Hát hol érdekli ez ma már az embereket? Miről van szó ehhez képest, hogy Hongyulát kitüntesséke vagy ne? Miről van szó ehhez képest, hogy legyen-e turulszobor, vagy ne legyen turulszobor? De komolyan, tehát az ország morális válságban van, a korrupció a fejünkre nő, gyakorlatilag demográfiai katasztrófa fenyeget minket, gyakorlatilag ö, minden tekintetben az ellehetetlen a szélén vagyunk, miközben pedig csak találgatjuk, hogy mikor szakad ránk a bolygó, amit felgyújtottunk. És mindeközben meg mivel foglalkozik a politika, azzal foglalkozik, hogy hordgyula kapja neki tüntetést. Tehát tényleg ehhez külön szeretnénk gratulálni. De is, ráadásul, de ugyanezt egyébként el lehet mondani az egyházakról is. Tehát mivel foglalkozik az egyház? Akkor, amikor ilyen, akkor, amikor ilyen helyzetben van, ilyen erkölcsi, meg, meg ilyen, ilyen ö, katasztrofális ökológiai helyzetben van a bolygó mivel foglalkozik. Használja -e gumit. Használja -e gumit. Gumival, vagy guminélkül? nélkül. Ez, ez a fő kérdés. Teljesen mai kérdés. Ja. Egyébként <coughs> apróság. Nekem így eszembe jutott még, még egy-két dolog. Tehát A kronológiailag megyünk 90-től napjainkig, akkor ugye a legnagyobb bizniszek, ugye kezdjük a privatizációval. <coughs> <coughs> mértékét nem tudom, de a legjobb lenne, ha hallgatók mondanák meg azt, hogy szerintük mi volt a most felsorolásra kerülők közül a legnagyobb biznisz. Egy Privatizáció, mondjuk a kettő az olajszökítés. Ezek három borban tehát ezek összetartoznak, mert privatizáció, privatizálsz egy céget, ami segít neked utána olyan eszközökhöz jutni, Te. amivel jól tudsz olajat importálni, vagy nem tudom. Ne ne, ne ne Nekem megmondom összintén, hogy utólag visszagondolva, mert ugye én ezekben az időkben még igen fiatal voltam, és így. Fogalmas sem volt ezekre a dolgokról, csak azt tudom, hogy voltak ilyen hullámok, amikor olajat kellett volna szőkíteni, amikor vállalatot kellett volna privatizálni, aztán bort kellett volna hamisítani, aztán be kellett volna ugrani az ingatlan bizniszbe, és így mindegyikből kimaradtam, de ez a vagy, a vagy pedig a politikába kellett volna belépni, de most ezek közül vajon melyik lehetett a legnagyobb biznyák? 0630303088 egy az SMS szám, ahol Pilú kérdésére válaszolni lehet. Piló vála, ismétál meglécsél a kérdést, és akkor egy szavas válaszokat várunk. A rendszerváltás után mi volt a legnagyobb biznisz? A vagy egyes, ö, privatizáció, kettő olajszőkítés, három borhamisítás, 4 ingatlan panamák. <gül> Tehát várjuk a válaszokat. Egy szavas válaszokat kérünk a 0630303088 egyes SMS számunkra.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 Hú, gyorsan, szumban nem adnám össze, mert nagyon sok, de nagyságrendileg vezet a privatizáció, mondjuk ugye a, a befutó mindenképpen a privatizáció. Második helyen fel annyi szavazattal az olajszőkítés. Ezek után az ingatlan, valamit érkeztek olyan érdekes szavazások, amik, olyan szavazatok, amiket... A egyetlen... bor az nagyon lemaradt, ha jól szól. Bo bor az lemaradt, abban nem lát senki fantáziát, pedig nem hinnétek el. Mi fogy ebben az országban? Kegyetlen. Aztán jött olyan, hogy politika, mint üzletág, arra is érkezett szavaz valamint a bank és az áfacsalásokra is érkezett. Pedig... Uh -huh. Pedig az áfa az hatalmas biznisz volt, és ha belegondolunk, hogy azért él kis hazánkban olyan kis herceg, akinek sikerült 160 milliárdot letorrászni a zsebünkből, mert végül is állami pénzből konszolidálták a postabankot, és az ügyészség kérte, hogy az eltelt időre való tekintettel ne kapjanak letölten döbörtönbüntetést. Tehát azért a banki, banki szektor is ott van a toppon. Azt írja ja, ja, az, az a síró, hogy Ebben a sorrendben a legjobb. De, de tényleg az, hogy megoszlónak az SMS vélemények, ez is azt mutatja, hogy mennyire nem értenek ehhez a mi kedves hallgatóink, és mi büszkék vagyunk rá, erre rájuk emiatt. És e, azt írja, hogy apró piroska vejének lenni. Én ilyen is, hogy, ha, melyik, a, melyik jön be a legjobban. Jó, zseniális egyébként. De főleg azért, mert e, kimaradt például az áfacsalás kihagytuk, kihagytuk, ez nagyon nagy hiba pedig, pedig hihetetlen nagy volt egy időben meg lehetett volna egybevenni a, mondjuk a jövedéki csalásokat az olaj, a bornál is szoktak azért cigarettam oh, igen, mert a tartály az kell mind a kettőhöz tehát azért a kiskúságon, ahogy jól tudom, ez működött úgy hogy először kimosták a tartályt hogy ne legyen mégse háttéhoz szagú a bor aztán jött a műtrágya, a víz, meg a cukor két tabletta és már mehet is a kocsmába. Itt azt írja nekünk az SMS író hogy Kármán Irén fiát is gyanúba fogta a rendőrség, mint már korábban említettük, igen, mert igen. életszerűtlennek találják a megveretés történetét. Hát meg már... szó szerint, hogy ugye hogy itt, itt írja egy újság, hogy a 16 éves fiát gyanúsították meg azzal, hogy jól hasba rúgta. <coughs> szóval... Ők életszerűtlennek tartják azt, amit mondott Kármán Irén arról, hogy őt hogy verték meg, tehát azt viszont életszerűnek tartják, hogy a kifelé jövet a videótékából Kármán Irén szembe találkozott a fiával, aki nagy erővel hasba tehát ezt életszerűtlenül tartja. És levitt és a Dunapartra. Igen. A magyar hírlapnak Igen. azt ezt, illatkozta. Ezt ez, ez tartja, ez tartja a magyar rendőrség életszerűnek szemben azzal, hogy mondjuk Kármán Irént azért verték meg, vitték le összekötözve a Dunapartra, mert Kármán Irén mondjuk nagyon mélyre ásta bele magát abban az oknyomozásban, mely az olajügyeknek a vizsgálatát jelenti. Ne legyél ilyen életszerűtlen. Tényleg az vagyok. Azt iratkozta egyébként a magyar hírlapnak, hogy a rendőrök azt sem hagyták, hogy a mentők kórházba szállítsanak. <tos> a járőrök, akiket riasztottak hozzá, miközben maga tehetetlenül hevert a rakparton, és akkor támadói által hagyva, életszerűtlennek tartották, így van. Mm. Szóval egyébként a liberális... A liberális... Gazdaságfelfogásból bár, én ezt inkább neoliberális gazdaságfelfogásnak. Egyébként maga az sem. Tehát a neoliberális gazdaságpolitika az az államot erősíteni, Gondolod? Igen, és a visszaosztást, de ez nem az, ez még a, a még csak az sem. Szóval ez, ez a politikához, ez nagyon-nagyon jól passzolnak ezek a gazdasági bűncselekmények. Ugye, hát azt tudjuk jól, hogy az állam rossz gazda. Tehát amit ellophatsz az államtól, az jó az helyre, helyre kerül. Világos, hát ez teljesen jogos. Néhány szót azért talán érdemes lenne ejteni ezekről a bizonyos ö, felügyelőbizottságokról, a cégek felügyelőbizottságairól. Szerintem már a felügyelőbizottságok rendszere az már önmagában semmi más, mint az intézményesült korrupció. Fontos megemlíteni, hogy egy teljesen legális intézményről van szó, már mint a bizottságokról, és amennyire legális, annyira felháborító. Legalábbis az én számomra. Most gondoljatok csak bele, hogy egy politikust, ugyebár, vagy miről szól a legitimitás? Egy politikust mi megbízunk azzal, hogy a mi érdekeinket képviseljék a törvényhozásban. Ugye? Ezt a, a megbizatást adjuk nekik. Ö, ők pedig jó pénzért beülnek bizonyos cégeknek a felügyelőbizottságába, amely cégek őket azért fizetik meg, hogy ők a törvényhozásban az ő lobby érdekeiket képviseljék. Tehát ezek a képviselők a parlamentben, illetve az önkormányzatnál, függően attól, hogy önkormányzati képviselők vagy parlamenti képviselők, ezeknek az őket fizető cégeknek, amelyeknek ők a felügyelőbizottságában ülnek, az érdekeit fogják képviselni, nem a miénket. Tudom. Vagy adott esetben néha a miénket, néha azokét a cégekét. Hogyha azonban mondjuk ez a két érdek adott esetben szembe kerül egymással, és hát sok esetben kerül szembe egymással, ugyanis ezek a cégek, ezek például közparkokat szoktak Robi. befoglalni, például ingatlanjaik számára. Közüzemi cégekről beszélünk. Hát ne egy a múltkor statisztikát mutattak arról, hogy a fővárosi önkormányzat képviselőinek valami 60 a ül közüzemi, felügyelő, közüzemi cég felügyelő bizottságában. És csodálkozóan megszavazzák a, a víz meg a csatorna díj emelést. Tényleg? Hát tőle kapja a zsetont. Szóval, szóval, hogy itt ez már maga a korrupció. Intézményesült. Két... Intézményesült, tehát gyakorlatilag a, a rendszerben be, beépült. Tehát Meat. Mi, mi, mivel bízzuk meg ezeket a képviselőket? Azzal, hogy a mi érdekeinket képviseljék. Nem bizonyos cégeknek az érdekeit képviseljék, hanem a miénket. És ezek a politikusok, ezek törvényesen tesznek el pénzeket azért, ezt kvázi ők egy munkáért kapják. Most tudni kell, hogy egy felügyelőbizottságban való részvétel az kb. azt jelenti, hogy két havonta elmész egy ilyen felügyelőbizottsági értekezletre, és akkor ott ülsz egy másfél órát, ahol elmondják a cégnek, hogy most akkor mik a tervei, illetve az hát ismertetik veled, hogy miben számítanak nak ők a te Ezért te gyakorlatilag ennyi munkáért, mondom másfél órás munkáért két havonta, fölveszel egy komolyabb összeget, hát parlamenti képviselők esetén itt százezer forintokról van szó, és ennek fejében te a törvényhozás szintjein lobbizol a tekintélyedet használod fel annak érdekében, hogy ezek a bizonyos cégek, ezek megkapják az állami megrendeléseket adott esetben, vagy állami adókedvezményeket kapjanak, vagy hát kicsúrancsanak, csanak Így van, és ezt ezt azt... egyébként ez nagy valószínűséggel olyan alapon működik, hogy melyik adott, adott cég mennyit áldoz a párt kampányára. És ez meg vissza ellenőrizhetetlen, mert ugye amúgy 380 valamennyi millió forintot köldhetnének a kampányra, ennek Hát van egy nulla a végén, amivel ugye a politika nem számol, ami, ami nem tartozik ránk. Van egy nulla ennek a számnak, ennek az összegnek a végén, amihez semmi közünk nincsen, és ez az a nulla, ami annullálja, Aha. ami számunkra a demokráciát, az alkotmányosságot, azt, ami a szavazataink mögött kéne, hogy legyen, az vészel kézen közön ennek a nullának köszönhetően. Hát az a cég, vagy hát az az állami szerv, ami meg ellenőrizni, az pedig azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy mindig a, a kimutatásokat elküldik a pártok, a számlákat, stb. A, a stb. és azt mondja, hogy, hogy nem nincs joga vizsgálódni csak olyan iratokban, amit a pártok elküldenek neki. Tehát az állami számvevőszék az mindig elfogadja a ilyen Robin. beszámolókat. Küldbe, küld, küldbe az adóbevallásot hozzánk, ígérünk, hogy nem megyünk ki, amit te leírsz, azt mielőtt De így van, tehát ez olyan, Bár... olyan, mint hogyha az APEK csak azt ellenőrizhetné, mondjuk az én saját cégemnél, ha lenne, hogy amilyen iratokat én beküldök neki, és amúgy nem volna joga vizsgálódni. Hát ez így természetesen. Közben, közben meg a, a pártoknak minden elköltött 10 forintjából, 10 forintjából, 9 az illegális a kampányokat. Tekintve. Szóval azt kérdezi az SMS író, hogy hol lehet vajon olvasni ezt az anyagot, amiből tallóztunk. Ez Zsolt kérdezi, úgyhogy ismertessük a forrásaikat. egy cikke volt az egyik forrás. 2003 december 3-ai cikket kell keresni. Még És egyszer? 2003 december harmadikai. 2003 december, ekkor még Gyurcsány nem volt miniszterelnök. De szép idők voltak. Na jó, hát látod, milyen szép idők voltak. hát volt, Akkor még dolgozott. Ja, meg, meg volt még pásztor. Akkor még rende, rendesen ja. szőkített. Melyik magam. a rosszabb? Ja, pásztor Frigyesnek, hm. ifjabb Pásztor Frigyesnek egy cikke volt még a Magyar Narancsban. Ismertessük. Még egy szolgálati közleményre Le találtva idő. Tehát... Még nem futottunk ki a műsor <gül> Na, hogy elfelejtsétek véletlenül sem, ma este 9-kor a Jam pub és hip-hop koncert lesz. Szeretettel várunk mindenkit, belépés ingyenes. Az Apokalipszis észvénytársaság már a berekezt ülését. Ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat. Szerződj! Szervez! Szerez! Szennyez! Tartsai A Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokaliptizmus részvételekhez pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót!